Поки ми тут вовтузились, підійшла іспанська ескадра, викликана з лавайри кораблем берегової охорони. Якби ви не посадили на мілину лафудр, то в нас сьогодні було б не два, а три кораблі, і ми могли б ще й зараз пробитися до моря. І після всього ви ще наважились прийти сюди і докоряти нам застановище, яке... Склалося саме через вашу дурість. Блад, — говорив стримано, — і сподіваюся, ви не заперечуватимете, що його поведінкою не можна було не захоплюватися, враховуючи, що іспанською ескадрою, яка охороняла вихід з Великого озера Маракайбо, і тільки й чекала на появу корсарів, командував найлютіший ворог Блада, Дон Мігель де Спіноса і адмірал Іспанії. Для шукання зустрічі з Бладом у адмірала, крім обов'язків перед своєю батьківщиною, були й особисті мотиви, відомі вже читачам. З адміралом плавав його небіж Естебан, який прорвався до помсти за батька набагато сильніше, ніж сам адмірал. Добре знаючи, що саме йому, а не каузаку, загрожує найбільша небезпека, капітан Блад все-таки зумів, зберегти спокій і висміяти ганебну поведінку боягуза-каузака. Думаю, що тепер вам ясно, чому ми опинилися в такому скрутному становищі. Не підвищуючи голосу, звернувся він до юрби-корсарів, які підступили ближче, щоб послухати його. «Навіщо нам розводитись про те, що було і чого не вернеш?» Понуро, але вже без запалу пробурчав каузак. До речі, Волверстон на ці слова тільки хихикнув. «Краще скажіть, що нам робити?» – вів далі каузак. «Такого питання взагалі не існує», – обірвав його капітан Блад. «Хіба? А по-моєму, існує», – не поступався каузак. «Дон Мігель, іспанський адмірал, гарантує нам недоторканість і безпечний вихід в океан, Якщо ми, вирушивши звідси негайно, не завдамо шкоди місту. Відпустимо полонених, повернемо все, що взяли в гіблартарі. Капітан Блад спокійно посміхався. Хто-хто? А він добре знає, чого варте слово Дона Мігеля. Замість нього, не приховуючи презирства до свого земляка, відповів Ебервіль. Це зайвий раз доводить, що, незважаючи на перевагу свого становища, іспанський адмірал все ж боїться нас. «Бо він не знає, наскільки ми безсилі!» – огризнувся каузак. «Ми повинні будь-що прийняти його умови. У нас немає вибору, така моя думка». «Але не моя», – промовив капітан Бладд, – «тому я відхилив ці умови». «Відхилив?» – широке обличчя каузака побагровіло, і невдоволений гамір серед тих, хто стояв позаду під бадьори француза. «Ви відмовились? Відмовились і не порадились зі мною?» «Ваша незгода нічого не змінила б. Нас більшість, бо Хакторп цілком підтримує мою думку. Проте, вів далі Блад, і якщо ви і ваші французькі прихильники хочете скористатися з пропозиції іспанця, ми не перешкоджатимемо. Пошліть одного з полонених повідомити про це адмірала, і будьте певні, що Дон Мігель радив зустріне таку звістку. На якусь мить каузак обурено вирішився на Блада, потім, стримавшись, серйозно запитав. «То що ж, власне кажучи, ви відповіли адміралові?» Усмішка осяяла обличчя і очі капітана Блада. «Я відповів йому, що коли за двадцять чотири години...» ми не матимемо від нього гарантій на вільний вихід і не одержимо 50 тисяч песо-викупу за Маракайбо, то перетворимо це чудове місто на попіл, а потім вийдемо звідси і знищимо його ескадру. Від такої зухвалості каузаку відібрало мову. Але серед англійських піратів, що юрмалися на Майдані, було чимало таких, яким припав до душі сміливий гумор спійманого, який диктував свою умови ловцеві. Вони вибухнули реготом, і за якусь мить регіт перейшов у схвальний рев. Адже залякування ворога – улюблена зброя кожного авантюриста. Зрозумівши жарт, навіть французькі прихильники Каузака не лишилися осторонь. Їх теж захопила хвиля загального ентузіазму. Лише Каузак затявся і вперто мовчав. З гіркою образою на серці пішов він звідси і не знаходив собі місця, аж поки наступний день не дав йому нагоди помститись.